Йоан Кръстител, светлината на окултната наука. В следващите редове ще предам схващането на окултната наука за Йоан Кръстител, преродение Илия, както е показано и в самото Евангелие. В лицето на Илия имаме работа с един велик дух. В лицето на Илия пред нас застава духът на еврейския народ. Той действа като един природен закон, като господар на природните стихии. Това е показано, когато предизвиква да вали дъжд сред тригодишна суша. В този смисъл Илия се явява като външна страна на Бога Яхова, което е същевременно божествената природа. Илия се преражда в Йоан Кръстител. Главната проява на неговата дейност е кръщението, което той извършва в реката Йордан. Какъв е смисълът на това кръщение? Защо го правеше Йоан? Йоан правеше това кръщение, за да доведе хората до едно мигновено ясновидство, което става вследствие на частично отделяне на етерното тяло, когато човек се потопи в водата. С това хората виждаха, че е настъпил краят на старото време и сме в началото на едно ново време, когато Бог слиза на земята да даде нов импулс за развитието на човешките души. Той правеше кръщението, за да накара хората да познаят и преживеят това, което им говореше. Йоан казваше това, което досега беше само за духовните светове и действаше от тези светове. Него сега трябва да приемете във вашите души като един импулс, който от небето е дошъл в човешките сърца. Но Йоан казва за себе си, че е дошъл да приготви пътя на Христа. Това не се разбира само външно, исторически, но и мистично. Той, като велик дух на еврейския народ, трябва да подготви душите на хората, за да могат да приемат Христа в себе си. Тук ще спомена един важен окултен факт, за да разберем дейността на Илия и Иоанн Крастител. Когато едно висше духовно същество слезе на физическия свят в едно отделно тяло, то не е само в това тяло, но като една аура, като една духовна атмосфера прониква надалеч и действа в душите на всички хора около себе си. Тази аура е по-голяма или по-малка според степента на развитието на това същество. Така и Лия, респективно Йоанн, който, както казах, е духът на еврейския народ, действа невидимо на целия народ. И когато Иоанн казва, че приготвя пътя на Господа, това показва, че той по невидими пътища действа върху душите на хората, за да могат да приемат Христовия импулс. И така същество, свързано един път с един народ, чрез едно физическо тяло, продължава да действа и след смъртта на неговото физическо тяло. Така че Иоанн действаше сред еврейския народ, и след като беше убит, за да подготви почвата за Христа. И в Евангелието на Марка, 1 глава 14 стих се казва, скоро след хвърлянето на Йоанна в тъмницата, Исус дойде в Галилея и проповядваше там учението за Небесното Царство. Следователно, в атмосферата, която Иоанн беше създал със своята проповед, Навлезе да действа Христос. И по-нататък е забележително състоянието на Ирод след обезглавяването на Йоанна. Като чува за чудесата на Исус, той казва, че Йоан, когато той е убил, е възкръснал от мъртвите. Той е чувствал Неговото духовно присъствие. И хората чувстваха и мислеха, че чудотворната сила, чрез която Христос действа, иде от Илия или от някой от пророците. След това Евангелието на Марко ни показва, че Христос дойде именно в местността, където Йоанн действаше преди да бъде убит. Също така забележително е, че Христос идва между онези, които бяха последователи и ученици на Йоанн Крастител. Това е показано много ясно в следните думи. И като излезе, видя много народ и му дожеля за тях и милост към тях, защото бяха като овце, които бяха изгубили своя пастир и започна да ги получава много неща. Тук ясно се намеква за учениците и последователите на Йоан, които останали без учител след неговото убиване и след това се извършва всред тях чудото на нахранването на петте хиляди, където имаме умножаване на хляба, както направи това Илия с вдовицата в Сарепта. Йоанн Крастител казва приблизително следното за себе си. Аз съм, който подготвих пътя на този, който е по-велик от мене. С моята уста аз съобщих, че Царството Небесно, Царството на Господа е близо и че хората трябва да променят своят дух, да променят своя начин на мислене. Аз съм дошъл между хората и бих могъл да им кажа, че един специален импулс навлиза в човечеството. Както слънцето направят възхожда, за да съобщи за обновяването в природата, така и аз съм се явил, за да възвестя това, което се въздига в човечеството, човешкото аз. Йоан Кръстител е чувствал възхода на Исус от Назарет като свой собствен възход. Както този на Слънцето, което възхожда. Той казва: От сега нататък аз ще се смалявам, както Слънцето се намалява от деня на Свети Йоанна, което е около времето на лятното Слънцестоене. Но той, духовното Слънце, ще се увеличава и то заблестява и разпръсква духовната тъмнина. От друга страна, има известна аналогия между проповедта на Йоан Крастител и проповедта на Буда. И проповедта на Йоан Крастител е един вид възкресение отново на проповедта на Буда. Буда в своите проповеди говори за страданията в живота и за освобождаването от тях чрез така наречения осмочленен път, който душата трябва да измине. Той казваше на народа, до сега сте имали учението на брамините, които приписват своя происход на самия брама. Те казваха за себе си, че произхождат от брама. Но аз ви казвам: човек има стойност чрез това, което прави от самия себе си, а не чрез това, което е вложено в него, чрез неговия происход. Той е достоен за великата мъдрост на света чрез това, което е направил от себе си като индивидуален човек, чрез това буда възбудил гнева на брамините, като говорил за възможността на индивидуалните качества, като казвал. Истина ви казвам. Някой може да нарича себе си колкото иска брамин. Това няма да го спаси. Това няма никакво значение. Но значение има, когато вие направите от себе си един пречистен човек, чрез своите лични усилия. Такъв е бил смисълът на много от проповедите на Буда. И после той обикновенно продължавал това учение, като казва, че когато човек премине през страданието, той може да почувства и разбере страданието на другите. Тогава може да отешава и помага, като взема участие в съдбата на другите, защото чувства страданието и мъката на хората, като свое и се стреми да им помогне. Йоан Кръстител говори в същия дух. Той казва Само така ли вярвате вие да донесете добри плодове на покаяние, като казвате Имаме за отца Авраама. Не казвайте, че имате за отца Авраама, но бъдете истински човеци, като изпълнявате своите длъжности на мястото, където стоите в света. Наистина ви казвам Бог може да създаде от тези камъни деца на Авраама и по-нататък той казва Който има две дрехи, да даде и на другите, които нямат. Те дойдоха при него и го попитаха Учителю, какво трябва да правим? Точно както някога монасите дойдоха при Буда и запитаха, що да правим. Между многото изказвания за Йоанн Кръстител Штайнер казва и следното. Йоанн Кръстител се явява като предтеча на Христа. Той има да възвести предварително за това, което трябва да дойде в Исуса. Йоанн Кръстител бил роден от стари родители. Роден така, че от самото начало неговото астрално тяло е чисто и пречистено от всички сили, които вличат човека надолу, защото у старите родители при зачатието не действат вече страстите и желанията. И тук имаме една дълбока мъдрост, която ни е показана в Евангелието на Лука. За една такава индивидуалност, като Йоан Крастител, е поела грижата Великата Ложа, Майка на човечеството. Там, където Великият Ману, Мелхиседек, ръководи и направлява духовните процеси, в развитието на човечеството, оттам теченията се насочват, където те трябва да действат. Един такъв дух, какъвто е духът на Йоанн Крастител, се въплащава под непосредственото ръководство на великата ложа, майка на човечеството, от централното място на земния духовен живот. Духът на Йоан произхожда от същото място, от идва и душевната същност на детето Исус. За което Евангелието на Лукани говори. Само, че на Исус са предадени онези качества, които още не са проникнати от егоистично станали я аз, т.е. една млада душа е насочена там, където трябва да се въплати новороденият Адам. Странно ще ви се види, че тук от великата ложа, майка, се изпраща на определено място, веднъж една душа, която не е имала още един същински развит аз. Защото същият аз, който всъщност бе задържан и не се всели в Исус от Евангелието на Лука, същият този аз бе превъплатен в тялото на Йоан Крастител. И двете същности, това, което живееше като душевна същност в Исус от Назарет и това, което живееше като аз в Йоанн Крастител се намират от самото начало в едно вътрешно отношение. В Евангелието на Лука, Христос като говори за Йоанн казва, че той е призван да предаде хората в най-чиста и благородна форма това, което беше учението на пророците, което се строеше чисто и благородно в старите времена. Той виждаше Иоанн като такъв, който последен донесе в най-чиста и най-благородна форма това, което принадлежи на старите времена. След това Христос казва, «Законът и пророците достигат до Иоана». Той трябваше още веднъж да постави пред човеците това, което старото учение и старото душевно съдържание можеха да донесат на хората, и по такъв начин да ги подготвят за възприемане на новото носено от Христа. Всичко преходно е символ на някаква духовна реалност, която се проявява в света. И ако си представим сцената, където Йоан Крастител кръщава Исус от Назарет в реката Йордан, то в лицето на тези два образа пред нас изпъкват две велики духовни течения от миналото. Йоан Кръстител е представител на есейското течение, което имаше за задача да поддържа пътя за Христа. А Исус от Назарет е представител на течението на Заратустра, който беше въплатен в Исус от Назарет. В този момент тези две течения се съединяват на земята, за да образуват съда, който ще приеме небесното съдържание, Христовото същество. Йоан Кръстител, както го описва Евангелието, е облечен в дреха от козина, което показва, че той е Назареец, есеец. Това, което говори на хората, е мъдростта на есейството. Обаче това е мъдростта на онова есейство, което съзнава, че неговата мисия е завършена и че трябва да приготви пътя и да стори място на един по-велик. В него говори истинското есейство. Той казва След мене и да един, който е по-голям от мене. Той трябва да расте, а аз да се смалявам. Есейството трябваше да преведе човечеството по правилен начин, през 43 степени от Адам надолу, от духовния до земния свят. Това бе изпълнено. Сега трябва отново да се възлезе нагоре. И той казва, Изменете вашите разбирания. Образът на Йоанн Кръстител е твърде различно обрисуван в трите първи Евангелия. Най-кратко описание дава Марко, после следва Матей, след това Лука. Това става така, че всеки път следното Евангелие съдържа това, което го има в предшестващото и прибавя нещо към него. Но не трябва да се мисли, че най-краткото описание е най-бедно. Марко описва Иоанн като ангел, който извършва свещенодействието на кръщението. Той започва с това, което казва за кръстителя Малахия с думите. Ето, пращам пред тебе моя вестител, ангел, освен това, което Марко дава, Матей описва как Йоанн като проповедник на покаянието с мощни думи довежда до край слизането на човешката душа чрез потрясающите, дишащи настроението на последния съд образи за брадвата при дървото и за лопатата на гумното. Навсякъде Евангелието на Матей води първо от небето към земята както и 43 имена на родословната книга са издънки на едно земно стъбло, които водят от небето на земята. Така при Матей Йоан Крастител е човекът, който чрез своята проповед иска да завърши слизането на земята. На това място Матей цитира думите на пророк Малахия за ангела. Тези думи у Матей могат да бъдат казани едва в 11 глава относно Йоанн. Това показва, че от човека до ангела трябва да бъде изминат известен път. У Лука Йоанн е изпълнител на кръщението. Той е също проповедник на покаянието. Но това е и нещо повече. Евангелието на Лука се поставя вече напълно в процеса на възлизането на развитието, което трябва да последва слизането на човечеството на земята. Той върви от отдолу нагоре, докато Евангелието на Матей върви отгоре надолу. И така, родословната книга на Лука е една небесна стълба, която от Исус води обратно нагоре до Авраам и по-нагоре до Адам и до Бога, движейки се в посока. Противоположна на Матеевата родословна книга. По този начин трябва да се схване нещо и това, което Лука предава на проповедта на Йоанн Крастител и което съдържа нещо повече от предаденото от Матей и Марко. На въпроса на народа, на митарите и на военните, що да правим, Йоан отговаря с наставление във форма на сентенция, Йоанн застава тук като посветител, който не се задоволява с това чрез мощна проповед за покаяние да завърши слизането на човечеството, но направо въздейства, ръководяки и насочвайки в пътя на възхода. Сентенциите, с които Йоанн отговаря на народа, на митарите и на войниците, са сентенции на просветител, чрез които човек е насочен към един личен стремеж нагоре. Матей описва Йоанн като проповедник в пустинята. Проповедник в пустинята, преведено на друг език, означава зов към уединението на душата. Човечеството е стигнало до земята, която е пустинята, която е мястото на уединение. само е нас, отдалечил се от цялото и живее само за себе си. Докато човечеството беше общо отхванато от процеса на слизането, следователно не беше още стигнало до Земята, то беше потопено в един общ духовен елемент. Едва на Земята започва развитието на Аза. Това развитие на Аза е изкупено с на старото единение с Духа. Неговият първи стадий е пустинята, уединението. Иоанн е вестител на развитието на Аза, на пълното състрадание и осамотяване на Аза. Човечеството е изминало 42 поколения. Сега то действително може да намери отца Авраама чрез възлизане по стълбата на пречистване с 42 стъпала. Но какво помага това? Родът Авраамов се е втвърдил като камък. Ако не дойде един нов принцип в живота, тогава вместо синове, отец Авраам, ще има мъртви камъни. И как от мъртвите ще излезе нещо ново? Йоан им казва, «Не мислете, че можете да се успокоявате с това. Ние имаме за отца Авраама. Казвам ви, Бог може да въздигне от тези камъни синове Аврааму». С тези думи Йоан иска да събудил фарисеите, Съзнанието за обединяването на тяхните души, за втвърдяването на душите им. Те не могат да избегнат пълния завършек на земното слизане чрез иллюзии. Фарисеите бяха тези, които не искаха да изпълнят прехода от времето на Отца към времето на Сина. Оставането при принципа на Отца обаче означава едно вкаменяване и втвърдяване. Отцовите сили са доведени до камъка, до втвърдяването на материята. Само чрез сина от втвърдяването е произведено новото човечество. Ето защо Йоан казва, изменете вашите разбирания. Тази е сменяващата самата себе си мъдрост на есеите. Проповедта на викащия в пустинята се издига сега до две мощни образни слова на мистериите. Секирата е вече сложена при корена на дърветата. Дървото, което не принася добър плод, бива отсечено и хвърлено в огъня. Той държи лопатата в ръцете си. Той ще очисти гумното. Ще събере житото в хамбара и плявата ще изгори в вечен огън. Това което се съдържа в тези думи е нещо повече от един образен език. Първичната сила на тези думи иде от това, че в образите са видими действително дълбоките тайни на света. Свръхсетивната сила на образите предава на другите магическа сила. Кои са дърветата на корена, от които е сложена секирата? Това е мирното дърво, което се отсича в тройна форма. Ако погледнем, в макрокосмоса, можем да кажем това е дървото на звездите. В прадревни времена, в човешката душа е живяло едно космично съзнание, което е виждало външния свят митически. В това древно космическо съзнание човекът се е чувствал като член на тялото на света, като клон на едно дърво. Неговата душа не е била затворена в тесните граница на едно тяло и е била разлята по цялото небе. Звездите на небето висяха на клоните на това дърво. Това дърво трябвало да бъде отсечено. Остава само пънат. Това ни се описва в Великото видение на Навоходоносор в четвъртата глава на Данаил от 7 до 12 стих. Пънат който остава след отсичането на старото космично съзнание, е човешкото мислене. От него ще израсте някога новото космично съзнание, новото звездно дърво. Отсичането на звездното дърво е една мирова необходимост. То е тъждествено с слизането на човечеството на Земята, без което е невъзможно никаква свобода. Пророците, последен от които е Йоан Крастител, размахват със своите слова секирата върху мировото дърво. Старото космично съзнание трябва да отстъпи на ограниченото земно мислително съзнание. В шеста глава от книгата на Исая се описва как Исая направо получава духовно поръчение да отсече мировото дърво чрез своята проповед. Затъпи сърцето на този народ и втвърди ушите му и заслепи очите му, за да не вижда с очите си и да не чува с ушите си, нито да разбира с сърцето си, докато запостеят градовете и останат без жители и домовете без люде. Но както да бъти лилипата, от които при отсичането остава още един пън, този пън ще бъде едно свято семе. Ако погледнем към микрокосмоса, към отделния човек, можем да кажем дървото, на което е сложена секирата, е дървото на кръвоносната система. Докато живееше в космичното съзнание, в кръвта на човека е звучала космичната хармония на звездите. След това дървото беше отсечено. Пънат – това е сърцето, което сега става твърдо като камък, затъпено. Затъпи сърцето на човеците, Исаия 6 глава, или животинското вместо човешкото. Човешкото сърце трябва да бъде отнето от пъна и да му се даде животинско сърце. Данаил 6 глава 13 стих Обаче от сърцето някога ще израсте новото сърце, когато то отново ще стане от плът вместо камък човешко вместо животинско, когато в физическото сърце се пробуди етерното сърце като сетивен орган за възприятие на духовния свят. Между макрокосмичния и микрокосмичния аспект на мировото дърво стои един трети аспект, един исторически човечествен аспект. Тук можем да кажем дървото което бива отсечено, е родословното дърво. Тук ние стигаме именно много близо до смисъла на Евангелието на Матей. Думите за дърветата, на корена, на които е сложена секирата, следват непосредствено след думите на Авраам, камъните и синовете. Думите на дърветата се отнасят за размножението на рода, тук виждаме, че те изразяват мъдростта на есеите. Дървото, на което е сложена секирата, е родословното дърво, което е съставено от 42 члена. Дървото се отсича, когато от върховата област на небето то е израснало надолу до земята. Мисията на народа е изпълнена. Времето, когато кръвното родство, редуването на поколенията и физическата наследственост. Бяха съд и оръдие на духа е изтекло. В каменистата почва остава пън с корените, от който трябва да израсте новия клон. И клонка ще израсте от пъна корен Есеев, ветва или корена Есеев, която ще носи много плодове. Исая. Коренът Есеев на това дърво е това, което е сърцето на дървото на кръвоносната система и мисленето на звездното дърво. Това показва раждането на новото човечество. Христос е неговият родоначалник. Двете родословни книги на Матея и на Лука, разгледани като цяло, се различават помежду си не само чрез тяхната противоположна посока, в която са изброени имената. Те се различават и то е от най-голямо значение, също и чрез различните места, на които се намират в Евангелието. Родословната книга в Евангелието на Матей се намира в самото начало, непосредствено преди раждането на момчето Исус. В Евангелието на Лука, родословната книга не стои в началото, не стои също в някакво отношение с разказа за раждането на Исус, а следва в средата на третата глава непосредствено след кръщението на Исус в Йордан. И това не е случайно. С него е казано много нещо. В това отношение ние трябва да знаем, че за Христовото същество кръщението в Йордан означава същото, каквото означава за духа на Исус раждането в Витлеем. В Витлеем става раждането на физическото тяло на Исус. На Йордан става духовното раждане на Христа. Духът на Исус се въплащава в детето, което Мария ражда. Христовото същество се въплащава в телесно-душевната част на Исус от Назарет, когато на 30-та година след своето раждане той бе кръстен от Йоанн в Йордан. Чрез това обяснение изпъква ясно различието между родословните дървета на Матей и на Лука. Родословното дърво на първото евангелие, водено от небето надолу на земята, предхожда физическото раждане на Исус. То завършва с физическото раждане на Исус и стига напълно до земята. Родословното дърво на Лука следва духовното раждане на Христа. То води отново от земята нагоре към небето. Възлизането отново е възможно чрез това, че Христос слезе в пъна на корена на ЕСЕФ, като направи да израсне вейката на новото мирово дърво. Родословното дърво на Матей е отсечено. Той е дървото на Отец, дървото на познанието. Родословното дърво на Лука е новото дърво на живота, дървото на школуването, дървото на сина. Ето защо в Евангелието на Матей Йоан Крастител е човекът, който възвестява края на Стария свят. В Евангелието на Лука Йоан Крастител стои като посветител между човеците. Неговите думи не са само вече удари на секирата срещу дървото. Той дава на човеците първите наставления за посаждането и отглеждането на новото мирово дърво. Като дава на народа, на митарите и на войниците, Макси ми застремиш към духовното. Дървото на Матей пада, а дървото на Лука се издига нагоре, след като се яви Христос. Йоан Крастител беше човек и все пак нещо повече от човек, той е най-големият от всички онези, които са родени от посвещението, но и най-малкият в Царството Небесно е по-голям от него. Той е по-велик от всички хора, но по-малък от ангелите. Той стои между човека и ангела. Неговото духовно същество надминава толкова много всички човеци, че самото Евангелие употребява за него думите на пророк Малахия. Ето, изпращам Вестителя си пред Тебе, Който да приготви пътя Ти. Така че в едно човешко тяло е въплатено едно същество близко до ангелите, което излиза далеч зад границите на тясното човешко тяло. И затова в църковните алтари на източните църкви Йоан Кръстител винаги е изобразяван като същество с крила. Това, което живее в тялото, не е целият Йоан. Тези крила принадлежат на неговото същество. Това възвишено същество, подобно на ангел, беше действало вече сред израилския народ като пророк Илия и за него се споменава на много места, като се нарича Ангел на Господа. Той се явява при преображението на Христа на планината, което показва, че той играе важна роля в живота на общността, която се създава около Христа. Може още много неща да се кажат за Йоанн, и неговото отношение към делото на Христос, за което скрито се загадва в Евангелията, особено в Евангелието на Марко, но и това, което е казано до тук, е достатъчно да ни покаже величието и ръста на Йоанн Крастител и неговата роля в развитието на човечеството. Той е ангелът, който подготвя пътя на Христа, който подготвя пътя на възхода на импулса, който Христос даде.